Kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Le të nderuar, sot do flasim për një çështje të mirënjohur nga të gjithë. Por sa do e mirënjohur është nga të gjithë, kemi shumë nevojë të përkujtohemi për ta. Sepse Çështja nuk është një njeriu ta njohëj atë, por ta zbotoj atë. Edhe besimtarët kanë nevojë për kujtohen me njëri tjetrin, sepse përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Çështja për të cilën do flasim sot është padrejtia. Dhullumi. Duke ditur që Allah subhanahu wa taala ka krijuar të gjithë gjithsinë ن base دريتسيس ما دي الله سبحانه وتعالى كفن حديث قدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وطوروبتامي اون يا كان بر حرام وتستيمه قدريسين dhe e kam bëta haram dhe me t'jush, pa ndaj mos i bëni padritsi njëri tjetërit. Ky është një urdhër i qartë, pojë Allah subhanu e ta'ala në të cilin e urdhëron njëri unë që t'largohet nga padritsia. Ma di Allah subhanu e ta'ala ka të reguar në disa jetët të Kur'anit që Allah i madhurur nuk i doha ta që janë të padritsi. Wallahu la ju hibbu thalimin, inna allahe la ju hibbu thalimin, janë dy ejetet njashmet të cilët të rëgojnë dhe thonë që allahu i madhuruar nuk i do të pëdrejtët, nuk i do atat të cilët bëjmë pëdrejtësi njerëzve. Gjithashtu, allahu subhanu e taala në ka të rëguar në kuran në një ejet të përgjithë shëm, në ka të rëguar edhe qështin e pëdrejtësis, edhe e ka futur tek të kë urdhërët e përgjërshme. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, inë Allah i amurë bil adli, wal ihsani, wal i ta i dhi lkurba. Medvërtet Allah urdhëron për drejtsi, për bëmjërsi, edhe për të dhenë lë moshë të afrën dhe, wa janë haën il fahsha, wal munkeri, wal baghi, edhe Allah subhanu wa ta'ala ndalon i moralitetin Allahu subhanahu wa ta'ala ndalon çdo të keqe. Dhe Allahu ju ndalon nga padrejtia. Ye'idhukum ja la'allakum tadhkuroon. Ju kshillon Allahu për këtë lloj gjëje ose për këtë pika që ju të kujtoheni. Kto janë urdhrat përgjithshme, të cilat përfshijnë urdhin për çdo të mirë dhe zhdalimin dhe ndalimin nga çdo e keqe, edhe për këtu të kthejave është edhe padrejtia. Ma dje, padrecia hynë të këpes ndalesat kryesore që egzistojnë në fenë islamë. Ndalesat të cilat nuk janë lejuar kur në asë një shëriat. Nuk kanë qënë të lejuar në asë një shëriat edhe asë në asë një kohë për kohëve. Por atë të kanë ardhur që në fjidhimet e islamit në tëllë e forme të pandrushuara. Këtë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an, Kull inna ma harra ma rabja lë fawahi shema dhahara minha o ma batan. Thuaj kandaluar zëti im, i moralitetin e fshehur dhe të dukshëm, o l'ithm dhe gjunahet dhe më thëna të gjërët të cilët, i njefë dhe logika e thjesht dhe një që tamë qia, wa lëbëgje bi ghejri lëhaq të bësh për të resi njerëzve të hysha të e në haq në ata që nuk të takon wa në të shriku billahi ma lam junezzil bihi sultana të i bani Allah të shok për pasu argumente dhe fakte wa në të kulu ala Allah ma në të alamun edhe e pejës të ashtë të thoni për Allahu në ata që nuk e dini lezër jë lutë me afronë me parë që të hapë në vën lezër e të e mrapa Allahu ju shëlbem mirë. A do të thoni për Allahun subhanahu wa taala atë që nuk e dini? Këto janë pesë ndalesa të cilat nuk janë lejuar kurrë. Kështu thot shehku Islami nëntëmijë dhe kjo vjen drej në argumente fetare në mënyrë të qartë, sepse ky ai jetë tësinë përmendë tash i ka zbritur në Mekkë. Kjo e jetë ndodhë në surë në Araf. Në surja Araf është nga surë që ka zbytu që në Mek. Edhe në Mek nuk ka pasur urdhra të shumët. Kanë qënë urdhra të përqendrua të pakta të njerëzë. Dhe për e këture pak urdhrave kanë qënë dhe këto. Që Allah i madhrua ndalon njerëzë nga këto pesja, ndër këto është padrëtësia. Gjithashtu Allah subhanu e talë ka të rguar që shpërblimi i ati që përnë padresi është gjehenemi Thotë Allahu subhanu wa ta'ala kur ka të rguar në suar në ma i dhe historinë e dy vëlezër dhe bive të ademit të cilët bë një pun të mirë dhe njërët ja parnojë Allahu ku se tite nuk e parnojë Allahu subhanu wa ta'ala të pun edhe kuj i dytit të cilët nuk e parnojë Allahu i dytit u mërzit pse Allah e parnojë vëllajti nuk e parnojë mua Për këta e së i thavlajt vetë, unë do të të vras Ate i thavlajt vetë Nëse ti është rindojën të kun Unë nuk është rindojën të ty dërën fund Pase e në thot fund fare Inni uri duen të bu e bi ithmi o ithmi Këfët të kunën min ashabin nar O dhalik e gjëza u valimin Unë duhe që ti të marrë Gjunafin tim E gjunafin tënd E paset të hysh në zjarë Se ky është për fundimi A tyre që bëjmë patreci E këtë të rëgojnë që përfundimja atyre që bëjmë padrëtësi është gjëhënemi. Gjithashtu, Allah u ka të rëgojnë në Kur'an që padrëtësia nuk ka sukses në dynja. Nuk i e për Allah u subhanu e ta'ala sukses në dynja atyre njëre zëtëci në të bëjmë padrëtësi. فضل الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك اذير غرويا يوسف عليه السلام ذهي ذاا نشبين اساي ايا قال معاذ الله فيوذا الله مرويت انه ربي احسن مثواي فطيب زتريين لو مثلا بريوت زتريين ايليم كا Vendosun në vendin më të mirë, domethënë që më ka është kujdes, por unë kam marrën në shtëpi. Innahu la yuflihu al-wanimun. Mkam bashkë në shtëpi dhe dhe nuk kanë sukses mizore ka ata që bëjnë padredirsi. Domethënë ai më ka marrë duke kaq mirë, ndërsa unë ti bëjti padredirsi duke hyrë te nderi ti këtë nuk e bëj. Sepse ata që bëjnë padredirsi nuk kanë sukses, nuk i jep Allahu subhanahu wa taala sukses. Domethënë suksesi në dynjë nuk e kanë. Ata nuk janë të dashru të këllohë subhanu e të ala. Shpëblimi të e në botë në tjetë e është, gjehenemi, e qëfarë do më kej se kaqë. Më dië allohë subhanu e të ala i ka parlejmëruar atë atë të cilët bëjmë padritsi me një parlejmërim i cili jashkull zemër nga vëndi besimtarit. Thotë allohë subhanu e të ala wa la tahseben në allohë gafilen amma ja'mel u dhalimun. Mos mendosa Allahu është i shkujdesur nga ajo gjë, të cilën e bëjnë të padrejtët. Mos kudoz, mos kujto se është i shkujdesur Allahu. Allahu i vëzhgon çdo gjë, çdo padrejtësi. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Inna ma yu'akhiruhum li-yawmin tashqasu fihi al-absar. Kuqon rëzëu vonon Allah i madhëruar atyre për ditën në të cilën Do hapën syt, nga frika nga tmerri, e tregon posa gjendjen e tyre ditën e gjykimit, që zemrat e tyre janë nar, thot Allah subhanahu wa taala. Ky është përfundimi i tyre ditën e gjykimit. Ma di Allah subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë një tjetër për treguar përfundimin e pa drejtësis ka thën ose ya'lamu ja alladhina zalemu ayyu munqalibin yqlibun do të din ato të, të cilët bën pa drejtë bëjnë pa drejtësi se cili do jetë përfundimi i tyre Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar në Kur'an që të jemi të drejtë të jemi të drejtë me të gjithë njerëzit madje edhe me kafshët na ka urdhëruar të jemi të drejtë me besimtarët me mosbesimtarët Me dhe lezrit, me motrat Me të afrumit, me të laktit Me ata që i dua, me ata që i urejm Me të gjithë duhet të rgomit të drejt Sëpse Allah hu e urejnë për drejtësin Thotë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an Ja ju allëdhina amënu kunu kawwa mina lillahi shuhada e bilqist O ju që këni besuar Jini të ngritur Dhe më ngrihu ni për Allahun me drejtësi Dhe më dhe në kryu e një veprimit të urej për Allahun me drejtësi O lajrijim menkum shana'an qumun ala alla ta ta'dilu. Dhe mos ju njisni ju urrejte qe keni per nje popull. Mos ju njis urrejte qe keni per nje popull. Qe te mos mbani drejtësi. I'dilu huwa aqrab li't-taqwa. Mbani drejtësi sepse kjo esh ma afër devotshmërisë. Wëtë të kullahë, inë allahë, khabiru mi ma të amelun, edhe ruhe ju një prejë allahë, sa allahë është i mirë njohër, pra të që ju veproni. Urdra, të prejra, të qarë, pa shumë të frikshme, pra të personi cili do të ruhe në zërë gjëhnemit. Gjithashtu dhe profetis, sa nëllohë, ka folur për padritsin, disa hadithe të qarta shumët frikshme një për i tyre është fjale që ka thëmë profetit sallallahu alai sallam inë nëllahu lajum lillith valim hatta idha e khadahu lem një flit hëtë Allah i madhërua e lenje e jun mjëzorë atë që më përdojsi e le e vonon, e vonon, e vonon dhe e sa ku e merë nuk ish pëton ma dhe e sa ku e më ku e merë Allah nuk ish pëton ma Për ndaj të ruhet njëriju për i padrëtsis, sepse padrëtsia e ka përfundimin e keqë. Madhje profetisë sënë Allah, a.s. ka thë në hadithin e sakt, e dhullë më dhullu ma dhul, të një u me l'kijama. Padrëtsia është erësia, nuk ka thë një erësia, erësia të shumë të ditë në gjukimit, atë ditë që ka nevoj njëriju për tak dritë, për tak dritë, ma antës e cilës a i shikon, u në si a du për mizori atë ditë nuk ka dritë sepse nuk e le e rësia e ti e padrësi që ka bëndu nja që të shoh jereshtu ka tërgur profetis o sërem sahabë për një personin cili është muflis u ka thënë sahabë a e dini që është muflis ose u tha që është muflisit e kju i thënë sahabë muflis të këne që u e të i personin cili nuk ka as dina as djehe nuk ka pare, është pa lek kurse e tha për njësërm dhe se mufl është një personi cili vjendit një gjykimit dhe ka në mëzë Ka, ka fa në mëzë Ka dhënë zëkat Ka hajgjëruar Ka bërë hajgjë E ka bërë punë mira Mirë po A i me gjithë Ka sharë këte I ka marë pasurin këti Ka gërmuar Në të shenjë të të ti Për t'inzirë pëlarë të vëzërë të ti Ose njëzve ka goditu, ka rërë të tjetërin, dhe i ka derdhu gjahë, ku ka vërë të. Edhe atëherë, të të profetisë, sa në lollin sëllëm, mas i ka bërë gjithë, po zungur më të muaja, i vjen kërë dhe i mërë 5.000 e vëti, i vjen kërë dhe i mërë 5.000 e vëti, i vjen kërë dhe i mërë 5.000 e vëti, dhe sa nuk i ngenet as nje mirë, as një së vapë. E dhe nëse nuk ka në bërua e komër padresit, i vikta tjerët dhe i hedhën gjunafe dhe ty e mbikta ja hedhën gjunafe mbikta Dhesa dhe e sa mbushet plot kër mbushet mërë dhe hidhën gjëhnem dhe më thëmë padresia është shumë rënd të ka Allahu subhanu ta ala. gjithashtu e kërsh hadithi fundi dhe përmënd profetis s.a.s. ka thëmë për padresin nuk ka ndë i gjunafe që e meriton të shpejto, shpejtohet dënimi që në këtë bot, më shumë se sa padritsia edhe prerja e lidhjive parefisnore. Hadith e që sakta, gjithë hadith e në sakta. Kërë hadith të rëgumë që Allah, njeri unë që bëmë padritsi mundet të ndëshkojnë që në dy njëa, më djenë hadith e tjerë ka të rëgua që ndëshkojnë që në dy njëa, Sepse padrejësia është një errësira që madhe që njeriu i shpejtohet dënimit që këtu përpara hetit me gjithë dënimin që e pret në botën tjetër. Nusullallahu të mëdhuruar që të na ruaj nga padrejësia. Mase dikush mund të thotë ti fole shumë për padrejësinë, gjë e gjatë, por mund të asiejë disa shembuj konkret për padrejësinë. Edhe un po u tregoj, por mos qenë Filozof, shemë mëj konkret të padrësistë të cilat i ka ndalurë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an dhe i ka ndalurë profetisë sallallorisë në hadithësak të që njeri u t'i ketë parasu shëta Për këture padrësive është të shashë Allah subhanu wa ta'ala Të talësh me të t'i bërë shoka ti, kjo është padrësime e madhe Të talësh ose shash të shashë profetët Të talësh ose të shashë fenë të ta ulësh ozat çash njerzit. Por dhërsë në rastin kur diku shtallën me ty, të lejohet që ti ta kthesh atij me të njëjtën monedh në sasinë që ta ka bërë, i. jo më shumë. Por nëse ti bën durim dhe nuk e të them përgjigje fare, jemi i lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka ndaluar gjithashtu Allahu subhanahu wa taala të gënjesh për Allahun e madhëruar, të shpifësh ndaj tij. Të gënjesh ndaj njerëzve, të gënjesh njerëzit, edhe të shpifësh kundrejt tyre. Ka ndëlluar Allah subhanu wa ta'ala dëshmine reme, dhe është në gjunafat më të rënda. Ka ndëlluar Allah subhanu wa ta'ala akuzën e gravet ndërshme për i moralitet. Ka ndëlluar keqësilje në prindrit. Ka ndëlluar për erjeve lidhje e farëfisnore. Ka ndëlluar ma gjinë, të gjitha këto hynë të padritsit që i bën njëri u tjetrit. Dhe kjo është nëmë qëllimi kërësorë ka ndaluar mështrimin, ka ndaluar rshfetin, ka ndaluar vjedhjen, ka ndaluar marrjen e tokës tjetrit. Ke tokë, por brita është komshi juaj, ka vajë tokë, aty e ndryshon kufit tokës, i ashton më shumë tëndës për t'ia marrë atij. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë la anallahu man ghayyara min ar-ard, emallqoftu Allahu, Allahu ata që ndryshon kufit tokave. Ne kam ullkim për Allah subhanahu teala dhe për profetin sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu është ndaluar të hash pasurinë e një titmit dhe të bësh atë padrejsi. Është ndaluar i moraliteti. I moraliteti nuk është vetëm padrejtësi me vetë por padrejtësi ndaj njerëzve dhe të tjerëve. Është ndaluar homoseksualizmi. Është ndaluar të bësh punën e kusarëve, të dashësh njerëzën rrugë dhe të presh atë u rrugën të marrësh aty e parët. Është ndaluar vrasja. Vrasja e vetes ose e njerëzve të tjerë është ndaluar të rrahesh ata ose të, të tortohesh ata ose të plagosësh është ndaluar varrosja e vajzave të djallëve ose vrasja e tyre kjo ka qenë ka qenë një prej zakoneve të arabëve dikur është ndaluar të gjykohesh ndërmit njerëzve me padrejtësi duke mos e ditur se kush është e drejta nga anë fetare ose duke e ditur dhe duke i dhënë të drejtën atij që nuk i takon është ndaluar tradhtia është ndaluar spionimi, spionosh muslimarët këndër një i tjetërë, një i tjetërë, ose këndër tjërë dhe, që se në muslimarët, është ndaluar të marrë shfjale nga një person të që është tjetërë, të këshë potrezi që u bëhet njerëzë, është ndaluar të malkosh njerëzit, përveç se në rasi që ka malkuar Allah dhe i dërgurit i sanë Allah, e se në vatale e o të malkosh në përgjësi, në sanë vëqë Dhe më thënë nuk lejo e ta mëllkosh një i padresis është ndaluër për gruan Që të mësibinët burit saj Kjo e një padresi që i bëngru e burit është ndaluër që, që t'i bësh padresi Si dhe mos njëzët dobet Që nuk kanë mundësi ta marën hako në tyre është ndaluër të mundësh komshi ju Që ofët kjo komshi besimtar Ose jo besimtar Tërgojë që profetje sallallahu alaihu sellem Ishtë një komshi që i futë A kjo më shiu vetë çifut në kresh çdo ditë duke i hedhur pislliqet dhe plehrat e tij ja hidhën mua te dera e profetit sallallahu alaihi wasallam. Derë së yidit përditësh profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i shikon më të plehrat aty. Edhe atë interesohet se ku vajt, kë i thon që është smur, e atë shkon profeti sallallahu alaihi për ta vizituar. Në shtëpi vizit smuri, k një çifut. Çifut nga kriza më të qiet e Allahu subhanahu wa taala shkonin te qura Allahu per ta vizituar. Ky esh morali stambollëse. Ky esh morali islam. Padrejsin Allahu e ka ndaluar kundrejt gjithëve. Shkon profeti sallallahu alaihi wasallam edhe e pyet si jemi rradh aty turprovat si futi. Turprovat si futi nga moral që salim, dhe nga morali i lartë që pat profeta sallallahu alaihi wasallam në këtë lloj forme që ai i bënte padrejsi kur se ky ja ktheu duke pyetur si jeti, si shëndet jot. Në modon siguroj dervor Allah ti thoshte atij pse nuk ke asu mund të vendosur pleja as si nuk ke më ashë ditë. Shikon se pa Allah sa gjejn hartë. Atëherë çifuti bëu musliman. Ne njerëzit mund të ftojmë fe me veprat tona më shumë se ç'mund të ftojmë ata me fjalët tona. Fjalët i merr era kurse veprat ngjelën dhe jo vetëm që ndikojnë në zemër por ato skalisin në zemër disa virtyte shumë të larta. Ështu ështu në, ofendimi, në paksimi pëshores, paksimi pëshores të shoqëruar ofendimin shaja është ndaluar paksimi peshorës paksimi peshorës për tregtarët ta rendosh më shumë nga vetja jote t'i aprosh më pakët në klientit në një kohë Allahu thotë weilul lil mutaffifin mirë mirë për ata që paksojnë peshorën është ndaluar dredhit të gjitha llojet e dredhive dhe kurtheve që mund të rendin një që mund të rendin njerëz për të bërë për njërin tjetrin dhe Ndër tjene gjitha shumë në luar të shash shokot e profetisë sanë Allah, al. Fatë gjithë të vdojëzër për drecitën të shumë ta Edhe nëse unë në morovë këtu mbi 30 Ato mund të shkojnë edhe më shumë se një qindë Por u përpoqim që të regojmë të përgjithshme në tyre Që njeri u të këtë parasysh Edhe për para tyre të reguam Dëmi në tyre të madhë që kanë të bodë dhe në botën tjetër Që njeri u të kujdeset për vet Se në basë një personë me ndonë vëdën e ti që ishë drejt, për të ka Allah është i pa drejt, edhe Allah subhanu wa ta'ala nuk e do pa drejtsin. Allah është blenë njën qëte.